Albastrul Cerului, roman de Joș Batai. Editura Univers București 1996, citește Elena Petrescu. Albastrul Cerului, un roman sub constrângere. Era o poveste complicată, o poveste absurdă. Joș Batai, Albastrul Cerului, pagina 142. Versiunea românească a fragmentelor din albastrul cerului aparține traducătoarei romanului. Celelalte citate din opera lui George Batai sunt traduse de prefațator. O povestire deplasată Scris în 1935, albastrul cerului nu va fi publicat decât în 1957, la 12 ani de la terminarea războiului pe care îl anunță. Trebuie să plecăm de la acest decalaj inițial, revelator, confirmat de primii cititori ai romanului. La mijlocul anilor 30, în agitația care îl duce spre o exigență comunitară, înainte de a ajunge la secretul susținut de societatea Asefal, creată de el însuși și numărând drept membrii numai câțiva prieteni apropiați, George Batai nu are în proiect o carte ca albastul cerului. Iar când cartea este scrisă, nu aceasta este cea pe care o va publica mai târziu. Apariția tardivă a textului, care, prin câteva din fragmentele sale, este una dintre primele scrieri ale lui Bataille, iar prin ansamblul său, una dintre ultimele, suscită mai multe întrebări. În 1934, Bataille anunță o analiză a cărei precocitate reține atenția. Fascismul în Franța, dar din care nu au rămas decât câteva pagini pregătitoare și câteva rânduri redactate. Ne putem întreba dacă alunecarea lui Batai de la o revistă de etnografie și artă, Insolenta document la o revistă politică de stânga serioasă la critic social a lui Boris Souvarin, și de la aceasta la agitația militantă, contra-atac, nu face tocmai imposibilă această carte despre fascism în Franța. Un început de explicație îl găsim în notița autobiografică redactată de Batai, la persoana a treia, în 1957, la acea dată, 1934, Batai cunoaște, după câteva luni de boală, o criză morală gravă. Se desparte de soția sa, scrie atunci Albastrul Cerului, care nu este prin nimic povestirea acestei crize, ci este la rigoare o reflectare a acestea. George Bataille, opere complete, 12 volume, 1970-1988, Galimach, volumul 7, pagina 461. Această enigmatică reflectare ne lasă uneori ca și autorului său, este ceea ce spune el însuși în cuvântul înainte al primei ediții a romanului, o nemulțumire, o neliniște, nu numai fiindcă albastrul cerului este una dintre cele mai atroce și mai sufocante povestiri ale literaturii contemporane, una dintre cele mai frumoase, dacă vreți ci fiindcă acest roman îți scapă de îndată ce îl citești, se retrage asemenea amintirii imposibil de prins, a unui vis, ale cărui urme, ordine, cronologie, repere, s-ar sustrage memorii. Ori albastrul cerului nu este lipsit de repere și de urme. Sunt menționate în carte Londra, Prium, Viena, Paris, Bursa, Catenaua Flor, Montparnasse, Tabarin, Le Sphinx, le Dom, chez Francie, în piața Alma, restaurantul șoferilor din piața Cambron chez Frepein, braseria Graf din strada Turin și Barcelona, Criolia Ramblas Bariocino, iar peregrinările precipitate de apropierea războiului îi vor duce pe narator și pe Dorotea, numită Dirti la început, de la Trier la Coblenz și de la Coblenz la Frankfurt. Câte despre indiciile temporale, chiar dacă suferă în povestire un efect de bruiaj pe care îl întăresc salturile de enunțare, amestec fără tranziție de vis și de realitate, de prezent și de întoarceri în trecut, chiar dacă sunt dispersate de acea dezvoltare maniacă a romanelor foileton, a doua zi, câteva zile mai târziu, etc., ele există cu claritate și sunt de natură să dateze exact faptele. Terminat albastrul cerului, notează batai în canetele sale, miercuri, 29 mai 1935. În 1957, publicat în același timp, cu alte două cărții de batai, erotismul și literatura și răul, romanul se înscrie într-o perspectivă pe care istoria a schimbat-o. Chiar dacă usturătoarea promiscuitate a adevărului literal al povestirii o face teribil de șocantă, nu prin aceasta ne tulbură ea cu atâta violență, ci mai curând prin tremurul care o menține în același timp atât de aproape, încât pare să se adreseze părții celei mai secrete din noi și atât de departe încât ne scap. Nu citim albastrul cerului ca pe o povestire zorită, îmbrâncită de istorie. Nu putem avea decent ideea de a o citi ca pe o dramă politică, pentru că ne temem pe bună dreptate ca astfel să-i lăsăm să ne scape farmecul și nebunia ei acestui roman de dragoste convertit în tratată de indiferență, încercăm să-i fixăm decorul, să-i prindem armoniile sau să-i refacem prin acele orașe nevralice unde se ivește fascismul, parcursul anxios. Dar mai întâi suntem sensibili la țipătul de spaimă lansat în noapte, motivația sa întemeiată. Efectele de lectură, de date și de situație, trimit astfel la efectele de scriitură, scriitură care se deosebește de stilul, a cărui absență o nota Marguerite Dura, încă din o 1958 Semnalăm că despre joșbata Batai se poate spune că nu scrie deloc deoarece el scrie împotriva limbajului. Inventează cum poți să nu scrii, scriind totuși. Lipsa de stil din albastrul cerului este o încântare. Când este vorba de subiectul acestei cărți de ceea ce povestește ea, suntem și în curcătură, pentru că naratorul se menține constant preocupat de motivele imbroliului care îl agită și pare simultan inconștient până la absolut față de aceste motive. Această atitudine răspunde foarte precis termenilor în care Batai prezentase în noiembrie 1933, în revista la critic social, romanul Condiția umană a lui Andrei Malraux. Trebuie oare să situăm mișcarea societăților și convulsia lor în afara, deasupra, a ceea ce este în mod omenescă viața, a tot ceea ce este trăit la întâmplare dreptă antrenare, tandrețe, ură? Trebuie oare chiar să găsim în existența socială un drept de a îndepărta aviditatea cu care o viață omenească în mijlocul evenimentelor meschine sau răscolitoare se leagă de plăcere, de tortură, de moartea posibilă? Sau trebuie din să vedem că o singură convulsie poate lega aceeași viață de obscurul său destin personal și de evenimentele care hotărăsc soarta unui oraș? Să o legăm, de exemplu, de fluxul și refluxul unei revoluții, George Batai, opere complete 12 volume 1970-1988, Galimar, volumul 1, pagina 372. Ceea ce face din albastrul cerului, o povestire în multe privințe greu de înțeles, este egală la distanță pe care o menține față de vis și de mărturisirea foarte crudă a unei realități. Este egală proximitate în care se află față de fantasmă și de sentimentul acut că viața este un teatru, față de real și de imaginar, față de luciditate și de nebunie. Acceptată, revendicată chiar de cuvântul înainte al romanului, această incertitudine face dificilă încercarea de interpretare. Căutarea de transpunere și orice tentativă care ar constitui textul ca pe un discurs susceptibil de o critică analitică, politică sau estetică. Tremurul și mișcarea lui proprii scapă criticii. Îi scapă de asemenea acea mișcare de transgresiune care duce textul cu sine. Înlănțuirea povestirii Compozită și amestecată, înlânzuirea povestirii semnalează prăbușirea unei vorbiri, care nu poate, chiar ca vorbire a unui subiect, să pretindă a fistă până pe sine. Naratorul și povestirea sunt devastați într-un montaj de fragmente heterocrite și disproporționate. O pagină pentru partea întâi, 90 pentru a doua, al căror sens merge spre pieire. Sub numele de Ari Tropman, cineva ni se adresează nou, cititori puternic legății de vorbirea lui. Înainte de prima sa carte, romanul erotic Istoria ochiului, publicat sub pseudonim în 1928, George Bataille semnase cu numele de Tropman un manuscris lugubru, VC, pe care îl va arde mai târziu. Asasin celebru, ghilotinat la 19 ianuarie 1870, Jean-Baptiste Tropman îi masacrase pe cei 8 membri ai familiei King. Unul dintre copii se chema Hari. Ari Tropman este simbolic victimă și călău, copil martir și vinovat în același timp. Cerută, promisă și uneori plătită la un preț ridicat, vorba naratorului nu încetează totuși să fie amânată, întreruptă sau refuzată. Faptul că povestirea, care se încarcă de imposibilitatea naratorului de a se elibera, a fost discret amânată timp de mai mult de 20 de ani, nu este fără consecințe. Trebuie spus ceva în penibilele dialoguri ale lui Tropman cu Dirty, al și Semi, ceva ce nu reușește să fie spus, ceva ce este amânat sau omis. Aveam simțământul că am uitat ceva, ceva ce știusem cu o clipă înainte, de care trebuia neapărat să-mi amintesc, pagina 102. Ceva ce se încurcă și se pierde în fragmentele dezordonate, paragrafele dispersate și întoarcerile înapoi, în care cititorul nu este adus la punctul de plecare al povestirii. Decentrată, a repetată variată revelația foarte directă a episodului fundamental pe care albastrul cerului o pune în scenă este aceea a camerii mortoare a mamei naratorului. Faimosul omagiu erotic adus de acesta cadavrului mamei sale. M-am trezit la ora 3 dimineața. Mi-a trecut prin cap să intru în camera unde se afla cadavrul. Eram îngrozită, dar deși tremuram, am rămas în fața acestui cadavru. Până la urmă mi-am scos pijamaua. Pagina 48. Itinerar fără un început reperabil și fără un sfârșit care să-i regleze desfășurarea, textul din albastrul cerului nu se închide asupra logicii sale și nici asupra mărturisirii în sfârșit obținută a unui secret pe care îl promis. Am putea crede că acest text se sfârșește cu despărțirea dintre Edithi și Troppmann, în gara la Frankfurt, dar această despărțire nu este definitivă, așa cum nici Troppmann nu își sfârșește povestea. Trebuia să o revăd peste câteva zile, dar eram obsedată de gândul că înainte de asta ea va muri. Pagina 171 fără cap și fără coadă, amânată la nesfârșit ca acele coșmaruri, care nu sunt amânate decât pentru că ceea ce trebuie să se întâmple nu se întâmplă, imagine repetată a dorinței decepționate, povestirea este purtată de fluxul uciderii, iminența ghicită cu tulburare și spaimă a războiului. Scenei febrile și dezgustătoare, în care Dirti și trocman se tăvălesc în abjecție, îi succede strania și scurta declarație din partea întâi. Apoi Lazar, pasărea nenorocirii, întrerupe această întrerupere. Militantă de stânga, disidentă în care o recunoaștem pe Simon Weil, în aceeași măsură în care îl recunoaștem pe Batai, în Trogman, Lazar discută pe larg acțiunea ce ar trebui întreprinsă în fața ascensiunii fascismului și despre rolul istoric al muncitorilor. Bolnav sfârșit, Tropman fuge, dar la Barcelona, într-un local răufamat, analog celui care îi slujește drept început povestirii, imaginea lui Lazar se ivește din nou prin deratările unui alt militant, Michel. Această irupere manifeste imposibilul lui Tropman, imposibil anunțat de titlul impersonal albastrul cerului, care deplasează interesul spre un loc inaccesibil. Londra, Paris, Viena, Barcelona, Trier, Koblenz, Frankfurt, povestirea pare amânată nedefinit prin povestirea anterioare, în timp ce ea este povestirea unei neîncetate fugi înainte. De-a lungul drumului spre gară, păsări de rău augur, obscene, rătăcesc fără niciun scop. Lui Lazar, militanta comunistă, îi mărturisește tropman, că dacă ar fi izbucnit războiul, ar fi corespuns cu ce aveam eu în cap, iar Lazar îi răspunde. Dar cum ar fi putut războiul să corespundă cu ce avea în cap?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 Cum să ne oprim, spune cu semeție Batai, asupra unor cărți în care, în chip vădit, autorul n-a suferit o constrângere, pagina 21. Va trebui de altfel să ne mulțumim cu această declarație peremptorie care sună ca o sfidare. Am dorit să formulez acest principiu. Renunț să-l justific. Căutând să traseze limitele povestirii de vreme ce într-o măsură mai mare sau mai mică, orice om este legat de povestiri de romane care îi dezbăluie adevărul cu mai multe fețe ale vieții, Batai lansează această condiție prealabilă. Povestirea care dezvăluie posibilitățile vieții nu trezește atenția în mod obligatoriu, dar trezește o clipă de furie, fără de care autorului ar fi orb la aceste posibilități excesive. Sunt convins, doar experiența sufocantă, imposibilă, oferă autorului mijlocul de a atinge viziunea îndepărtată, așteptată de cititorul sătul de limitele apropiate impuse de convenții. Totul se întemeiază așadar pe o logică și pe caracterul inevitabil, cum spune Batai în Carta sa Imposibilul, 1962, al unei exigențe. În acest punct, în care violența imperioasă a scriturii ține loc de motiv și de rațiune, Batai în înșiră titlul de romane care corespund afirmații sale, procesul de Kafka în căutarea timpului pierdut de Proust, roșu și negru de standal, Eugenie de Franval de Sat, condamnarea la moarte de Maurice Blanchot, Sarazen de Balzac, idiotul de Dostoevski. Dacă trebuie să-și găsească un loc undeva, albastrul cerului se poate așeza printre aceste căți pe care le-a instigat o exigență acută. Chiar dacă această constrângere este variabilă, va fi de ajuns ca ea să aibă de a face cu țipătul, cu momentul de furie, cu inevitabilul, pentru a fi un efect al imposibilului. Imposibil de a nu scrie, imposibil de a scrie altfel, ceea ce putem desprinde în această irepresibilă violență care produce textul lui Batai, sunt filele pe care le țese, diferitele instanțe de relații intertextuale. Aici începe să se declare ceva din fabricarea și singularitatea sa. Întâi, reluarea și rescrierea unor episoade prezente în texte și note heterogene. Roclite. Aceste episoade sunt scurte. Astfel, scena cadavrului maten, dată în două versiuni, în albastrul cerului, este relatată într-o singură frază, revendicând o exactitate absolută, în volumul Micuțul, publicat de Bataille în 1943, volumul 3, pagina 60, și într-o scurtă povestire, intitulată chiar Cadavrul Maten, și publicată postum în volumul 2, pagina 13. 2. Montarea unor fragmente sau povestiri, având un statut propriu sau o autonomie relativă, în ansambluri eterogene. Albastrul cerului, scurt text de aforisme, intervine de trei ori în opera lui Batai, ca un citat intern fără origine. 3. Relații explicite între toate textele și povestirile lui Batai, ceea ce el numește strânsa lor solidaritate. 4. Înscrierea textului în filul general al povestirilor prin analogie cu cele la care, în mod bădit, autorul a fost constrâns, precum și prin ruptura, prin violentarea textului literar. Se știe totuși că, doar dacă nu se face din ea o a investigării plate a surselor și a influențelor, Chestiunea intertextualității nu s-a pus ca atare decât după revelarea instanței care deschide povestirea spre posibilitatea sa, după punerea în perspectiva textului social și politic. Ghilimelele îi subliniază atât intervenția directă cât și natura metaforică în care se înscrie textul literar. Este tocmai problema pe care o pune albastrul cerului, în nevoia sa de a dezvălui adevărul cu mai multe fețe ale vieții. Ibit dintr-un moment de furie, dintr-o febră, acest roman se află supus, prin lucrarea timpului, tragediei istorice, războiul, pe care involuntar o anunță. Figura a visului, figura a nebuniei. Nediferențirea aparentă și colajul unor fragmente disparate creează o lume în care Trocman își pierde siguranța propriei realități. Nu mai percepeam realitatea, pagina 132, vestigile unei percepții șobăitoare în vrac în scena restaurantului, de exemplu, câteva fraze ale lui Senin, evocarea unor culori respingătoare, un anume fel de a mâncarea, un articol de revistă Parcurs, Imagini înlănțuite cu fantasme se amestecă fără ca nimic să poată regla, distribui, ordona sau clasa acest inventar fără norme. În fața acestor metafore brute, a acestor asociații de fraze, așa cum spunem, asociație de idei, în fața acestor percepeci ale irealului împins la irealizare, ne gândim la Andrei Breton, Salvador Dali, lui Bunuel. Nu reținem însă din ele numai fina a mecanismelor explorate de către suprarealiștii. În albastrul cerului, scriitura subliniază diferențele și în aceste relatări, în care stilul direct alunecă spre stilul indirect liber, în care se încrucișează niveluri și de enunțare fără raport logic, totul concură pentru ca naratorul să fie copreșit de limbaje și de enunțuri antitetice, să fie incapabil să deosebească partea realului. Trogman nu este numai acea conștiință nefericită care se cheltuie până la a atinge moartea prin beții, nopți albe și orgii. El nu este numai acel străin care a mărturisi pe sub mână ezitările politice ale lui Batai. El trăiește direct drama non-discernământului, o etică dezaxată a dramei eterogenității. Personaj de hârtie rătăcit la răscrucea prea multor discursuri, trocman nu mai este decât purtătorul unei morale inversate, dacă vrei să fii moral, e mai bine să eviți tot ce este viu, căci a alege viața în loc de a te mulțumi să rămâi în viață nu înseamnă decât desfrâu și risipă, care pretinde să atingă moartea și transformă prin metodă prediția în cunoaștere și descoperă cerul în ceea ce este abject. Această figură a visului care bântuie romanul este extinsă și la organizarea lui, la asamblarea frapantă de fragmente disparate, la rupturile de construcție, la alineatele a căror legitimitate nu este dată de nimic, alineate ordonate de alăturări neașteptate și zdruncinate de juxtapuneri brutale. Albastrul cerului este unul dintre cele mai puternice exemple de scritură paradoxală, violentă, de scritură care atinge revolta sensului și prăbușirea formelor. Și tocmai în această frumoasă dezordine, mai mult decât în psihologia lui Tropman sau lectura conținutului romanului, constă proiectul lui subversiv. Criticii literari din anii 60 au subliniat neutralitatea lui albă, acea premoniție stilistică a noului roman, au descris clasicismului înghețat ca a romanele franceze din secolul al XVIII-a. În acest punct trebuie să reperăm imperceptibile defrasări ale sensului și ale logicii pe care le produc, ici și colo, fraze ieșite parcă dintr-un vis urât, frazea a căror înlănțuire... Foarte artificială, sub forma unei cărți, este ușor de distrus. Ele indică activitatea textului, chiar dacă alăturarea lor le accentuează puțin bizareria. O invitam să mănânce cu mine. Latrimile îmi cădeau pe buze. Așa bolnav cum eram, zâmbeam. Există acum o fisură în capul meu, tot ce gândeam îmi scăpa. Mi-am zis, îi voi povesti istoria de la cracatoa. Avea la fel ca mine, teamă de fereastra pe care se așezase cu gândul a se arunca. După câteva săptămâni, uitase în chiar că am fost bolnav. nu puteam aminti fără un sentiment de jenă de noaptea petrecută la Criolia. Și nici Michel, eram cam indispus. Mi-am amintit că am uitat în buzunar o scrisoare de la ea, pe care nu o deschisesem, recunoscându-i scrisul. Mă simțeam vinovat la gândul colas singură chiar acceptând partea erorilor materiale de text, totuși spolite, revăzute, recitite și semnate în 1957, pe un manuscris lucrat cuvânt cu cuvânt, rămân aceste enunțuri care schimbă cursul povestirii fără să băgăm de seamă, care manifestă discret iruperea straniului. Ele sunt cele care, între vis și realitate, între imaginar și nebunie, îi dau povestirii acel aspect de mumie pompeiană cu care narratorul compară pereții din visurile sale, mumie prinsă de o ploaie de cenușie în plină viață, dar mai moartă decât oricare alta. Pagina 133 acești pereți, în visul naratorului, fusese încredințați unui pictor francez pentru a reprezenta o biografie a Franței. Erau pereți insgrijeliți și cu pictura parțial ștersă a unui fel de muzeu al Revoluției din Leningrad, pe care materoții și muncitorii inscriseseră cu cărbune și în limbajul lor grosolan, evenimentul care răsturnase o rânduire a lumii. Nu văzusem niciodată ceva mai crispant și nici mai omenesc. Stăteam acolo privind la inscripțiile grosolane și stângace. M-au podidit lacrimile. Patima revoluționară mi se urca încet la cap. Ea se exprima când prin cuvântul fulgurație, când prin cuvântul teroare. Pagina 134 Prin aceste vise cu urme jupuite și cu peisaje în ruină, prin aceste umbre încremenite în genușa în care recunoaștem, potrivit expresii pictorului Andrei Manson, căruia i-a fost dedicat romanul albastrul Cerului, Pulverile anilor morți, vestigile memorii aruncate în vântul care trece. Povestirea înscrie în ea eventualitatea morții. Practică multiplă și diseminată a scriturii și a compoziției, albastrul cerului înfăptuiește și o altă figură a eterogenității. imposibilă și monstruoasă încrucișare dintre un discurs sufocant și un discurs politic. Acest efect scandalos, precum și riscul de a șterge bara dintre fantasmă și imaginar, îl apropie cel mai mult de nebunie. Așa cum susține Jacques Lacan în primele sale scriești pe care bataile comentează, nebun nu este acela care se rupe de real, ci acela pe care realul îl invadează și îl debordează. Acest lucru izbucnește în albastrul cerului, în contrapunct cu orgiile bolnave, în care comparația generalizată convertită în metaforă și luată o drept adevărată, deviază constant textul spre exigența absurdă și inacceptabilă a lui Tropman. De pildă această frază, m-am întrebat dacă ea nu era ființa cea mai umană pe care am văzut-o vreodată, dar era și un șobolan dezgustător care se apropia de mine. Pagina 131, termenul comparației, care spune mai mult decât primul enunț, invadează totul. În tulburările sale de identitate, de situație, în disocierile și profundul său sentiment că joacă un rol fără rost, narratorul se simte dispersat, își simte existența tăiată în bucăți, așa cum este tăiat în bucăți, fals asamblate, textul însuși al romanului, haotic și compozit. Existența mea se desfăcea în bucăți ca un material putred. Memoria mea șovăia și, și ea, la realitatea era făcută bucăți. Paginile 77-82 această îmbucătățire ne readuce și ea la tema nebuniei. În romantism, nebunia a devenit un loc privilegiat al expresiei estetice și, într-un fel, un eveniment cultural renoit. Nebunia, adică pentru încă o clipă, acea conduită tranșantă, aproape de copilărie și de divin, care sfidează oribila normalitate a lumii organizate. Pictura și cinematograful de la începutul secolului al XX-lea invocă nebunia ca experiență și expresie deosebită ale inconștientului, și în același timp ca experiență și producție originală ale corpului. Cubismul în pictură, schimbările de unghi în cinema și montajul succesiv și simultan, așa cum îl întâlnim la ziga Vertov sau Eisenstein, tot ceea ce răstoarnă principiului Curbet, important este să știi unde să-ți plasezi șebaletul, înmulțind și juxtapunând imaginile, făcând să explodeze pozițiile subiectului percepții, încep să dea vertijul ubicuității. Producțiile estetice ne vor obișnui să considerăm tematica psihozii drept unul dintre materialele pe care le constituie și pe care le organizează, iar trupul îmbucătățit, de exemplu, devine mai mult decât un element de decor, o imagine repetată și insistentă. În albastrul cerului, mortala tulburare a nebuniei se lasă citită în dezorganizarea textului, text îmbucătățit, mozaic de povestiri anterioare, amestec heteroclit de obiecte, de fraze și de bucăți de limbaj, reunire a unor fragmente inconciliabile. Identificarea funcției eului și reconstituirea sa în imagini trec prin conștiința nebunită a îmbucătățirii. Cea a naratorului la Stigătul de triumf al autorului, narator strigăt de care ne dăm seama acum că ocupă toată curioasa partea a romanului, care este singura tipărită cu litere cursive, blocată între introducere și lunga parte a doua, capul fără nimic în el, Așa cum mă simt, a ajuns să fie atât de fricos de avid, încât doar moartea ar mai putea satisface pagina 33. scriind, Batai conjură teama de amnebuni și dă textului și existenței îmbucătățite, o imagine de identitate. Spusă politică. Deși albastrul cerului propune o demistificare intelectuală și filozofică a unor mituri contemporane, cum sunt eficacitatea acțiunii politice și legăturile de familie, Valori și jugulate de țâșnirea erotismului, discursul politic pare să fie totuși unul dintre punctele de focalizare ale textului său. De la Londra la Trier, altfel spus, de la molmântului lui Marx la orașul său natal, m-am gândit la micul Karl Marx și la barba pe care a avut-o mai târziu, la o vârstă matură. Se odihnea astăzi sub pământ, în apropiere de Londra. Probabil că Marx alergase și el pe străzile pustii din Trier când era copil. Pagina 166. Istoria nu ține numai loc de decor al peregrinărilor unor eroi incerți, ci ocupa aproape în întregime subiectul romanului. Cum să continui să trăiești în vâltorile istoriei și în ce fel? Până la ce punct sunt indivizii supuși, cu trupul și cu sufletul, presiunilor ei și, în același timp, independenți de ea? Iată ce dezorganizează sau adună sub continuitatea factice a cărții fragmentele inegale ale compoziției sale, a cărei compoziție tipografică îi dublează dezechilibrul. În fața realității războiului, ale cărui rele prevestiri le conține albastrul celului, în fața amenințării uciderii colective, nu mai rămâne nimic, nimic care să se poată manifesta altfel decât sub forma unor mizerabile euforii sau a unor rugăminți comice. În inexplicabilul nonsens, în care se zbată existențe nejustificabile, versate în halucinații maladive, incapabile să deosebească visul de realitate și bune doar să compare niște vise cu alte viserele, dansul morții se confundă parodic cu premoniția cataclismului istoric. Stroopman, conștiință inconsecventă și dureros de nepăsătoare, este atât de legată de istorie încât o poate simți fizic și o poate exprima într-o dezordine de halucinat. Este supus trup și suflet presiunilor ei când, în aceeași clipă, o abandonare totală îl ține în mod ridicol departe de sensul ei. Albastrul cerului, prin hazardul publicării sale, a reușit involuntar turul de forță de a-și reduce semnele prevestitoare, cu care s-ar fi putut lăuda, la fada dimensiune a unei urme insignifiante, la niște nimicuri în comparație cu tragedia istorică. Lecție paradoxală. Niște existențe sunt legate de mișcarea proprie a universului, în același timp în care energiile lor rămân ridicol de libere. Sau, ceea ce poartă și justifică inevitabila redactare a acestui roman, se mărginește după ruperea războiului, la a nu mai fi mare lucru. Descoperim aici, remarcă Jacques Reda, o fisură esențială și parcă o monstruoasă gratuitate. Literatura, lăsându-se cu furie, cu indecență, în voia tuturor provocărilor jocului, pledează vinovăția. Scris în 1935 și amânat timp de mai multă de 20 de ani, acest roman se află în situația altor cărți în care autorul inventează. Aceste împrejurări au devenit astăzi atât de îndepărtate, încât povestirea mea, scrisă de fapt în un evenimentelor, se prezintă în aceleași condiții cu altele pe care alegerea cu bună știință a autorului le situează într-un trecut lipsit de însemnătate, pagina 22, iar traducerea abia acum în limba română a Capodopelei lui Joș -Bata la aproape 40 de ani de la publicarea sa, mărește și mai mult pentru cititorul român această distanță. În 1935, albastrul Cerului intervenea într-o operă de scriitor pe care de a se constitui. O operă în multe privințe timidă, câteva texte confidențiale și niște articole. Contemporană cu gustul declarat al romancerilor francezi din anii 30, pentru acțiunea politică și activitatea colectivă, câteva luni înainte de propria angajare a lui Batai, în efemera grupare politică de stânga contra-atac, ficțiunea din albastrul cerului se confundă în deziluzia sfidării. Acest roman celebrează reversul refulat al optimismului politic. Există în atitudinea lui Tropman ceva blasfemator față de actul politic, ceva care seamănă de asemenea cu o probă de adevăr. Întâlnit-o pe la zar pentru a-i remite banii, Trockman nu are nicio iluzie. Cel mai adesea mă gândeam că era nebună de abinerea și că din partea mea era o glumă răuvoitoare să-i fac jocul. Pagina 39. Provocare, insultă, exces, toate procedeile și toate atitudinile care activează gândirea heterologii, se află investite aici pentru a forța povestirea spre posibilitățile sale excesive și a o duce dincolo de suportabil. Heterologie, termen preluat din anatomopatologie prin care Batai înțelegea o știință a inasimilabilului, a irecuperabilului, a deșeurilor și a resturilor. Astfel, Batai voia să se opună unei filozofii care reduce totul la pensablă. În studiul Valoarea de Întrebuințare a lui D.A.F. de S.A.D., scris în perioada polemicii sale din 1929 cu Andre Breton și publicat parțial în 1967 și integral în 1970, Bataie scria Înainte de orice, heterologia se opune oricărei reprezentări homogene a lumii, adică oricărui sistem filozofic. Prin aceasta ea procedează la răsturnarea completă a procesului filozofic, care, din instrument de apropriație, cum era, trece în slujba excreții și introduce revendicarea satisfacțiilor violente implicate în existența socială. 2.62-63 Heterologia, pe care Batai o punea în centrul gândirii sale, reproșându-le supra realiștilor că sunt încă prea atașați de un ideal de emancipare burgheză, susținea nu o revoltă personală, ci trezirea în fiecare individ a unei părți blestemate, inerentă omului și societății. Tocmai în acest sens, scria Francis Marmat, opere citat, pagina 188, albastrul cerului cu amestecurile sale, cu arta rupturii și a deplasării, cu punerile la distanță sistematice ale obiectului său și cu scandaloasele sale în perecheri de discursuri incompatibile, are de a face cu politicul, pentru că el este neliniștea fundamentală a oricărui discurs politic, răspunsul deziluzionant și crud la o tăcere forțată, tăcerea teoreticului. Vasile Zinchenko